Egun entzule, badakina tortzira la dela, bainan aireketat intimo kipi baten egitea galde ginen daunat. Lasai ez din seksuarekin deus ikustekorik. Edo bai, Proportzio baten kalkulatzea dun. Ea, osagarri on baten unkaiteko, elikadura zaintzea baitezpadakoa dela ados gitun, ez? Proportzio historioa dun. Eman dezagun, elikadura orekatua hause dela. Proteinala orden bat, Bertzel aurden bat karbonoiderato eta erdi bat barazki. Osagarri onak osagarri mental ona ere barne hartzen din. Ados, munduko osagarri erakundeak jala definitzen din osagarri mentala. Ongizate egoera bat da zeintan pertsona batek atzeman baitezake bere bidea, zeintan gaindi baititzake bizitzako tentsio normalak, zeintan egin baitezake lan emankorra, eta zeintan parte har baitezake komunitatearen ibilera honean. Ederki, hizkuntzak din egiten nor neor, hizkuntza dela medio din atxemanen bere bidea, din eginen lan emankorra eta din parte hartuko komunitatearen ibilera honean. Kasu, heldun kalkuluaren teenorea. Hire egunerokoan kalkulazan, zenbat hartzen eta ematen dudan euskaraz eta zenbat hizkuntza arrotzetan re solarsaldien ehunekoa etxean lanean telefonoan karrikan irakurketena, irratian beaturikoaren aginostitikan pantailetan ikusi dunaren ehunekoa panoen ehunekoa eta bar eta bar. Bizi euskaraz egitea jaatu duenak bere onngizatea euskarak dio emanen. Alta Otopo linguistikoz beteriko sendndra da Euskararen komunitatearena, Kolonialitatea pairatzen baitu azkar. Zaunte Kanadak argitaratua dauka, oztopo linguistikoak baduela eragin txarra osagarrian. Hau behatzen ari bahaiz, erran nahi hizkuntza minorizatuaren komunitatearen parte hizala. Zailtasunak zailtasun, independentsia berreskuratu bitartean, hire ehuneko hori orekatzen hasten ahal haiz. Zaila dela, biztan dena, elikadora orekatua txikitzea bezaintzaila zaila, hain bertze baitira tentazio gozuak. Baina usaiak alda daitezke. Uruguaiko osasun ministeritzak adibidez, 2000 hamalauaz gerostik, Gatz onziak debekatuak ditin jatetxetan, hipertentsioen apaltzeko asmoz. Usaia dunala erdaraz lehitzeko? Gatz abezala, kentzia zailabada ere, osagarri onaren izenean, emeki emeki hasjadi euskaraz lehitzen, zer nahi liburu hon baitugo rengo egunean eta finituko duen gozatzen. Norberaren ongizateak ausitzeak iniziatiba pertsonala izan behar din, nahiz eta alaberrezkoa den ere legearen babesa. Norberaren ongizatetik hasiz komunitatearenan ginen dun, goza izan beraz bizia euskaraz agenda gainezka dinago